А чи можна покликати бабу Зосю? спитав її Дмитро. Вам до кого? Санітарка блимнула з напівтемряви хижими очима, не уточнюючи, хто вона. Безпосередньо баба Зося чи особа, яка може виконати аналогічні функції. До стебелько з дев'ятої. Зараз підемо. Санітарка зробила ще кілька рухів у людей під ногами, а потім ретельно замкнула відро з брудною водою і швабру з ганчіркою у коморі, декілька разів перевіривши, чи добре спрацював замок. «Тільки підемо сходами, а не ліфтом». «Сходами? Так сходами». Вони піднялися на третій поверх, і він дав тій санітарці одну гривню. «Ось відділення», – санітарка розчинила перед ним двері. «Дев'ята палата, друга ліворуч». Вероніка була неприємно здивована, коли Дмитро увійшов до смердючої палати. Вона змінилась. Вона неї знову довге волосся, як незліченну кількість років тому. Дуже довго вона виглядала, як дівчинка. У 32 виглядала на 20. Вона не була красунечкою, як інші жіночки, але дівчача зовнішність робила її неймовірно милою для нього. І коротенька стрижка підкреслювала її юність. Тепер Вероніка вже не виглядає дівчиськом. На казальних подушках лежить доросла жінка, дуже бліда, але їй пасує. Очевидно, що давно їй було дуже погано, але зараз, певно, краще. Він приніс розкішні троянди, яким вона навіть не усміхнулась. Біля її ліжка стояло повно розкішних букетів і навіть елітний кошик із квітами, на зразок якого дарують акторам на сцені. Вона не вимовила цих слів, але все сказане нею можна було витлумачити як «Навіщо прийшов?». Хтось дзвонив, ніби від неї. Вона нікого не просила. «Це точно. Це точно, ніби хтось дзвонив. А звідки б він дізнався, де вона, якщо він навіть не знає, де вони живуть?» «А ти хіба не знаєш?» Так, і що робить Вікторія по закінченні школи, також не знаю. І нічого не знаю про вас. Вікторія вчиться, і вчиться добре. Але ж я нарешті хочу знати, що сталося тоді. Я маю на це право. Я був не найгіршим батьком і чоловіком. У нас немає до тебе ніяких претензій, в тому числі матеріальних. Ти хотів би поговорити? Давай уже не в лікарні. Але більше я не буду слухняною дівчинкою». У палаті багато ліжок, але більшість з них були заслані. Та одне з них стояло розібране, як вивернуті нутрощі. Він намагався не дивитись туди. А ще під час їхньої розмови в палаті весь час мили підлогу. Знову дерев'яна швабра била по ногах, і хижі очі блимались під білої хустки. Чи була то та сама санітарка, що привела його? Та ні, здається, інша. Він повернувся з лікарні з відчуттям великого неспокою. То не була смертна туга перших днів по тому, як Вероніка і Віка пішли. То була інша, незрозуміла тривога на зразок той, яку викликали реви і грюкання на другій половині сільської хати, де померла його мати, де він зустрів цей новий рік. А вранці подзвонила дочка Вікторія. Мама померла сьогодні вночі, якби не ти, вона була б жива. Боже мій, боже мій, але вона одужувала, в неї не було температури. Їй стало гірше відразу, як ти пішов. Настала друга хвиля. То навіщо було кликати мене? Втім, яке це має значення? Все має значення, все. Чим я міг би допомогти, Віко? Нічим, боже мій, нічим, нічим, нічим. Віка заридала і кинула трубку. За вікном тремтів дрібний повільний сніг, було сіро і тоскно. Він давно відчував, що його з Веронікою світ завалився, і його не відбудувати. Але все урвалося так фатально. Їдочка. А все почалось, або все закінчилось, того дня, коли дружина тоскно подивилась йому в вічі і ледь вимовила безбарвними губами. Я зрадила тебе. Далі все сталося миттєво. Він люто стіпив зуби і з усієї сили заїхав їй кулаком у вилицю. А який ще нормальний мужик має реагувати на таке?